45. -ci məzmur Musiq rəhbəri üçün Qorah övladlarının şoşənli müstəoxunanın maskili Sevgi nəğməsi Qəlbim yaxşı sözlərlə çalıyır Qoy şeirlərmi patişahıma söylüyüm Dilim mahir bir xəttatın qələminə oxşuyur Bəşər övladlarının ən gözəli sənsən Dodaqlarından dətafətli sözlər tökülür Çünki Allah səni əbədlik xeyr-dual eləyib Ey cəngavər, qılıncını belinə bağla Əzəmətini, ehtişamını göstər Həqiqət, itayətkarlıq və salihli naminə döyüş arabasına qalx Əzəmətinlə uğur qazan Qoy sağ əlindən mühtəşəm işlər gəlsin Nə itidir oxlarım Padişahın düşmənlərinin köksünə saplanır, Xallar ayağının altına yıxılır. Ey Allah, Taxtın əbədilik sonsuza dək qalır. Sənin şahlıq əsan, insaf əsasıdır. Salihliyi sevib, pisliyə nifrət edirsən. Ona görə Allah, Sənin Allahın sevinc yağı ilə yoldaşlarından çox səni məhs eləyib. Bütün paltarlarından Mirra, Əzvay və Çin darçınının ətri gəlir. Fil dişindən olan saraylarından səni şənləndirən simli alətlərin sədası gəlir. Şərəfə çatdırdığın qadınlar arasında şahsadə xanımlar da var. Mələkə olacaq qız sağ qoluna girib O fir qızıllarına bürünüb Dinlə ey qız, diqqət elə Sözümə qulaq az Öz xalqını, ata evini unut Sənin gözəlliyin patişahı məfdun etsin O sənin ağandır, ona itayət et Sur xalqı yanına hədiyyələr gətirəcək Xalqın varlıları səndən lütf istəyəcək. Bu şah qızı sarayına cəhcəlalla gətirilir. Paltarları qızıl tikmələrə bürünmüş, Padişahın yanına əlvan libasta gətirilir. Rəfiqələri sağ dışı, sol dışıdır. Onlar sevinclə, şadlıqla gətirilir. Padişahın sarayına girirlər. Ey Padişah! Ata-baban kimi oğulların olacaq, Onlara bütün yeryüzünün hakimiyyətini verəcəksən, Adını nəsillərdən nəsillərə çatdıracaq, Xalqlar da sonsuza qədər sənə həm